Підвестись і звернутись до нас ніби після важливого засідання А тепер, колеги, йдемо до буржуазії снідати Океан ніби той і не той Вивертає себе могутню силу І раз за разом кидає свої роз'ярілі води до неба Оце він, грізний подих Атлантики Ми його відчуваємо зараз Круглодобово Наш загартований дзюдо Який усе похвалявся Що морська хвороба його не бере Лежить пластом у каюті Синьо-зелений як водорость, І нікого не хоче бачити Не вийшла до обіду І Ангеліна Микитівна Їй теж не здужується Хоч вона й запевняє Що це скоро минеться Це у неї мабуть Мігрень за обіднім столом нас тепер поменшало, розмова не клеїться, всі раз по раз поглядають на розтривожений океан, що з гуркотом заливає ілюмінатори. В'ячеслав, награно бадьоючись, пробує щось іронізувати на тему Титаніка. Але керівник делегації коротко його обриває Облиште свої недоречні жарти. «Ще вночі ми з Петром були розбуджені потужними, ледве не що хвилинними гудками, що ними Куїн Елізабет озивалася крізь туман до суден. Волала і волала в пітьму, подаючи всьому живому сигнали застороги. Ми швидко одяглись і вийшли на палубу. За бортом суцільне мокре хмаровиння. Йдемо в пітьмі, у густій непроглядній туманності тут ще дужче чути гудки та сирени, що їх судно посилає у нічний океан, невідомо кому. Деколи стає аж моторошно, здається, наче і звідти із темряви хтось сигналить до нас. Насправді ж то відлунюють, повертаючись із туману наші власні сигнали. На ранок зона туманів лишилась позаду. Проте океан розгойдало ще дужче. Хоча на рухові судна це нібито й не позначилось. Суперлайнер нашій при такій хвилі під ураганним вітром іде, не вибиваючись із графіка. Посувається серед гір збуреної води, сповнений, як і раніше, затишку, комфорту і тепла. І усе ж зараз цей світ, досі такий ніби стабільний, у чомусь для нас відчутно змінився. Нам ніби відкрилась його нестійкість і ефемерність перед натиском сил, що так могутні безмежно вирують довкола. Неясною тривожністю пойнялося повітря. Багато хто з пасажирів не полишає своїх кают, в салонах порожньо, тільки в молільні, дансингу – Курботних позах застигли поодинокі постаті, Звернувши погляди на розп'яття. «Нам із Петром чомусь не сидиться в каюті, Щось ніби водить і водить нас по кораблю, Де з переходів галерей можна бачити І далеко, і близько за бортом Несамовито розвирований океан. Серед сирого, неосяжного простору, Ніби зменшившись, рухається наше судно а наустріч винуть все нові й нові водяні вали, наростаючі гори хвиль. Круто здіймаючись, вони, здається, скоро черкатимуть гривами низько на вислого хмурого неба. Коли гігантські буруни на очах наростають, здіймаються хребтами і знову спадають, потужно розгойдуючись, вигинаючись, у нас таке враження ніби і справді хитаються поверхня самої планети. Біля радіорубки горбиться у розхристанні плащів, по жмаканому береті самотня постать. Це старий гуляйпілець. Сьогодні він ще більш звідчаєний, понурий. Стоїть не ховаючись від вітру, закляк на місці, спазматично затискаючи в руці папірчик радіограми. Все. Важко видихнув він, помітивши нас. Ніхто не жде старого дурня. Світ великий, а прихилитись нема до кого».